Цілувати часто. Поцілунок через светр. Впродовж дня Себастьян десятки разів щільно притуляється відкритими губами до вдягненої Анни і сильно і довго видихає все повітря з легенів. Через светр іде тепло. І вже десь на середині видиху шкірі у місці такого поцілунку стає гарячо. Якщо це робити часто, то власним теплом можна відчутно підтримувати цілованого навіть у сильні холоди. Відчуття посилюється магічним значенням віддавання зсередини себе у тіло іншого, чогось, що є самим життям. Ця недоступна структура як мозок, як горіх, як затиснута на долоні, як насіння. Один час Себастьян відчуває, що в нього розвивається певний психоз, між Аннами він не має і не хоче мати, дійсно не хоче, ніяких інших жінок. Але в якийсь з таких часів розуміє, що сенсом еротики є не об'єкт, а шлях. Спілкування телесних ландшафтів, входження, проходження, перебування, повернення, диво кожного проходу, шлях, який сам провадить – всеохопність одноманітності, місце, в якому можна зустрітися з Всесвітом. Його психоз полягає у перебільшенні через недоступність ностальгії. Навіть нейтральні ситуації він оцінює як такі, що «в» або «поза». Іноді йому аж здається, що здійснює мандрівки цим шляхом у повний зріст, просуваючись, протискаючись, перебуваючи, завмираючи, Провалюючись, сковзуючи, впадаючи лише тому, що мандрівки уявні, він думає, що живе неправильно, безбожно марнуючи подароване життя.